Det var en novemberlördag. Förmodligen precis lika gråtrist som man kan förvänta sig av sådana. När jag vaknade var jag ändå rastlös i kroppen. Den där påträngande känslan av att något viktigt håller på att hända. Något spännande och roligt och att jag inte är med. Efter att ha ätit frukost och sen trampat omkring ett tag utan att kunna slå mig till ro med något så bestämde jag mig för att faktiskt ta en titt. Jag hoppade upp på cykeln och gav mig av. Förbi gamla kyrkogården och observatorieparken- över Fyrisån, bort till Sankt Olofsgatan- och ner i en främmande källarlokal. Det var min kursare Mattias som hade berättat för mig- att det skulle hända något den där helgen. Vi pluggade fysik ihop och han visste ju- fast vi inte kände varandra så väl- att science fiction var något som jag gillade. SF var ju min grej. Det hade det varit ända sedan en yngre version av mig- ungefär i sjuan kanske, upptäckte att de där spännande böckerna om smarta ungdomar som upplever saker i rymden, de hörde till en särskild kategori där det fanns mer att hämta. Etiketten science fiction ledde mig vidare genom svindlande tankar och subversiva idéer till en del som var ganska obegripligt faktiskt. Och Mycket som fick mig att känna mig vuxen och melankolisk när jag läste det. Men jag kände ingen annan som begrep. Ingen som fattade vad det var jag såg i den där sortens berättelser. Så det var ett ganska ensamt intresse ända fram till just denna magiska höst 1996. Då jag plötsligt hade fått en massa nya vänner som fattade grejen. Alla som gillade science fiction måste ju vara roliga människor och potentiella vänner. Det var verkligen känslan jag hade. Och det var därför jag kände att vad det än var- som försiggick i den här källaren- så var det något som jag inte borde missa. Därför gick jag ner för trappan- och öppnade dörren till science fiction-fandom. Efter det var inget sig likt. Jag kallas Åka. Jag kan presentera mig på många sätt- men vetenskapsjournalist är väl det som oftast- ligger närmast till hans numera. Men jag är också science fiction-fan- och det har jag varit sedan jag ramlade in på min första SF-kongress den där lördagen för 20 år sedan. I det här programmet vill jag ta med dig som lyssnar på en resa in mellan boksidorna och ut i universum. Och däremellan på avstickare i den där märkliga subkulturen SF-fandom som har kommit att betyda så mycket för mig. Med Elektrobadur. Ja, det är jag som sjunger. Eller sjung för inspelningen är från 2003. Det varade inte så länge det där bandet, men det var väldigt kul. Bandnamnet Elektrobadur det kom från S-författaren SF Stanislav Lem. Texterna skrevs av en kompis som numera går under namnet Srym, och musiken gjordes av Björn Lindström. Det är två av alla de kreativa och roliga människor som dessutom råkar vara SF-fans. Science fiction kan vara så mycket. Men för min del började intresset när SF fick mig att upptäcka- att framtiden faktiskt var något för mig. Ja, så här var det. När jag var barn, fram till slutet av mellanstadiet kanske- så hade jag en ganska låg uppfattning om min samtid. Jag läste om forntiden- det handlade om kompetenta människor som kunde gå ut i naturen och klara sig. Skaffa allt de behövde bara genom att kunna alla knep och använda det de hittade. De människor som jag såg omkring mig till vardags kunde ju liksom ingenting. Vi behövde en bil för att åka in till byn. Och det behövde vi göra för att kunna handla vår mat. Och för minsta grej som skulle göras så behövdes hjälpmedel tillverkade i någon fabrik långt borta. Det kändes som att Ännu i en lite mindre avlägsen fortid kunde människor så himla mycket mer. När mamma var liten sydde barn sina egna dockkläder. Och när mormor var liten mjölkade hon kor. Farfar tog med mig ut på utflykter i Bergslagen. Ja, Bergslagen. För att titta på hur gick till för När sånt gjordes för hand. Men så tittade jag mig omkring och ingen verkade kunna någonting längre. Och äventyr, ja det var något som fanns i sagor och i fantasy. Det var ju där Ronja Rövardotter kunde ge sig ut i skogen och leva i björngrottan en sommar och klara sig utan vuxna. Jag var extremt medveten om att jag aldrig skulle kunna klara det. Hur skulle jag bete mig om jag kastades tillbaka till vikingatiden? Om jag bara blev riktigt bra på att förstå gamla dialekter, då skulle det vara enklare för mig om jag plötsligt blev tidsresenär, tänkte jag. Jag kunde förstås fortfarande nästan inga av de saker- som barnen förmodligen fick hjälpa till med då- men jag kunde ju åtminstone virka. Så kanske skulle jag kunna imponera och göra mig nyttig- genom att behärska ett hantverk som inte hade uppfunnits ännu. Ja, sånt funderade jag på. Och det var precis de där känslorna jag sökte i böckerna jag läste. Det skulle vara spänning eller något annorlunda och främmande- –eller också handla om kompetenta överlevare. Eller alltihop samtidigt. Jag sökte efter magiska äventyr i andra världar. Och efter berättelser om indianer eller vikingar– –eller ännu hellre stenåldersmänniskor. Helst hade jag nog velat ha någon sorts hantverksfantasy– –med krukmakeri och korgflätning och samtidigt drakar och trolldom– men det var ju lite ont om den kombinationen så oftast fick jag nöja mig med små doser av antingen eller. Så på det här sättet var min unga hjärna extremt väl förberedd när jag stötte på Robert A. Heinlein. Ja, jag vet. Jag är en levande klyscha. Det är liksom modell 1A att ha fastnat för SF genom Heinleins ungdomsböcker. Men det var så det var. Vintergatans son. Den titeln liksom. Det måste ju vara något utanför det ordinära och trista och vardagliga. Så jag plockade ner den boken från bibliotekshyllan och fastnade på en gång i berättelsen om pojken som lever som tiggare på en planet långt borta. Han visar sig förstås vara något annat än han först tror. Och så får han resa genom rymden och se allt möjligt. Och så kommer han till jorden och upplever den som något helt nytt och främmande. Efter det här så lånade jag egen rymddräkt Finnes och tjusades av Kipps förhållande till sin begagnade rymdräkt och kunskaper om solsystemet. Och så av den smarta tioåriga Piwi. Här fanns det något som fångade mig som jag inte riktigt förstod men som fick mig att leta efter mer. Min analys så här efteråt är att jag drabbades av känslan av att de här unga hjältarna liknade mig och att jag skulle kunna vara som dem. Läsa böcker, veta saker, förstå världen. Och att det fanns äventyr att uppleva på den vägen. Framtiden var inte bara grå, trist och full av inkompetenta människor. Utan en värld som kan navigeras med en annan sorts kompetens och världsvana. Den som inte kan mjölka kor och sköta ett vikingahushåll kan kanske memorera logaritmtabeller och köra ett rymdskepp. Eller... Åtminstone något åt det hållet. Och det bästa är att jag faktiskt kommer till framtiden. Vikingatiden är stängd för mig. Den kan på sin höjd delvis återskapas. Men framtiden, den är inom räckhåll. Den är redan här. Tänk dig att vara en 13-åring som läser SF från 50-talet och sedan tittar upp och ser sig omkring. Det här är min tid. Framtiden som jag lever i. Och vem vet vad som kommer härnäst? I somras läste jag Shaman. En roman om istidsmänniskor av Kim Stanley Robinson. Som är en av mina absoluta favoritförfattare. Boken börjar med en pojke som ska gå igenom en sån där vuxenrit. Och skickas ut i naturen utan kläder eller verktyg för att överleva en månad. Det var en av livets många cirklar som slöts för mig när jag läste det där. Författaren som tagit med mig på en episk kolonisering och terraformning av Mars skriver om att göra upp Eldens i dunge. Om en kompetent människa som kan klara sig och behärska sin omgivning med bara ett klart huvud och sina två händer. Jag läste de där sidorna med en serie av små utrop och flämtningar av igenkänning. Det här var ju precis det jag längtade efter att läsa när jag var 11-12 år. Ja, den där boken är ingen barnbok precis, men just den här inledningen. Det var verkligen den destillerade essensen av vad jag önskade mig av böcker när jag var barn. Det där med vildmarks överlevnad, det blir faktiskt aldrig min egen kompetens. Inte ens efter mina tarfatta försök som scoutledare. Men jag kan i alla fall hedra den där känslan- Genom att försöka vara lite smart i att navigera den här framtiden som jag lever i. Prometheus they say, God's fire down to man. Just to look him in the eye And there's a thunder across the land And a fire in the sky Gagarin was the first back in 1961 When like Icarus undaunted He climbed to reach the sun And he knew he might not make it For it's never hard to die ourselves a decade to put fire on the moon, and Apollo told the world we can do it if we try, and there was one small step and a fire in the sky. Till I die A fire In the sky A fire In the sky Then two decades from Gagarin, twenty years To the day, came a shuttle Named Columbia To open up the way And they said She's just a truck, but she's A truck that's aiming high See her big jets burn and see her fire in the sky. Yet the gods do not get lightly of the powers they have made. And with Challenger and Seven, once again the price is paid. Though a nation wants her falling, yet a world could only cry. From us to glory, riding fire in the sky Now the rest is up to us And there's a future to be won We must turn our faces outward We will do what must be done For no cradle lasts forever Every bird must learn to fly And we're going to the stars See our fire in the sky for gold. Det här var en filksång med Christoph Clover från en temaskiva med hyllningar till rymdfarten. Kanske inte någon jättetypisk form av filkmusik, men det råkar vara en av de låtar som jag har lyssnat en del på. Filka eller filksång, det är ett sådant ord från fanslangen, det interna språket inom SF-andom. SF från början var filksång en felstavning av folksång men det tog skruv ganska fort och blev det uttryck som används för musik med texter som handlar om fantastik eller om SF-fans och vad de har för sig. SF-fans, ja. Mm. Det där är ett av de orden som kan betyda lite olika saker. Du vet hur det är med fackuttryck. För de som är invigda i ett specifikt ämne så kan ju ett ord ha en oerhört exakt betydelse. Men samma ord i vardagsbruk det är lite mer flytande. Som kraft och energi det är det ett bra exempel. Det betyder liksom en sak om du pratar om en känsla. Något som du försöker samla på dig på semestern till exempel. Men det är något helt annat ifall du börjar prata om Newtons lagar och Einsteins ekvationer. Och science fiction fan, det är just den sortens uttryck. Det finns en vardaglig och mer allmän betydelse. Och det är förstås någon som är fan av science fiction. De som gillar SF-böcker och SF-filmer. Men den lite mer specifika betydelsen det är att en SF-fan är en som känner till subkulturen science fiction-fandom. Och har kontakt med den inom form eller har haft. Och det lustiga är att då behöver man inte ens vara jätteintresserad av SF. Och fandom då? Ja, det är något mycket större än oss själva som det heter. Nu för tiden pratar man ju ofta om en fandom per verk eller per fiktiv värld. Det är Harry Potter-fandom eller Buffy-fandom eller Star Wars-fandom. Och så finns det grupper och föreningar och forum av olika slag för dem separat. Men SF-fandom är en annan sorts grej. Där får alltihop vara med. All fantastik egentligen. Jag kan inte påstå att jag kan något om språk. Men jag är en ordälskare. När jag var liten var jag lite av en språkpurist. Så jag ville veta vad som var den mest riktiga formuleringen och sedan hålla fast vid den. Språket måste liksom ha styrsel och form för att kunna bli ett stadigt underlag för tankarna. Ja, och sedan upptäckte jag gradvis både det att språk ändras hela tiden men också att språket fungerar olika beroende på sammanhang. Mina föräldrar hade en bok med koserier om etymologi. Alltså om var orden kommer ifrån och hur de lånas mellan olika länder. Och hur deras betydelse har ändrats och förskjutits genom tiderna. Det var en bläddervänlig bok som jag tog ner från hyllan lite då och då. Ord med historia heter den. Och det var i den boken som jag läste om fikonspråket. Ordet fimp, som du kanske vet, det kommer från ett av de där hemliga språken. Som manipulerar orden på ett speciellt sätt. Så alltså. Ordet stump delas på mitten- och bitarna kastas om och skärvas in i mitten- på ordet fikon, och då blir det fimp-stukon. Eh, sen förkortat till bara fimp. Det är kul, men lite klumpigt. Det går liksom inte att prata flytande- så som rövarspråket. Utan ett sånt här hemligt språk- får väl användas till vissa nyckelord. Det är något väldigt lockande det där- med att få känna till lite av den hemliga koden. Att lära sig några hemliga handslag- att kunna vara med i några av de där särskilda kretsarna. Och speciella ord. De kan ju användas för att kommunicera internt med de som är invigda. Kanske också för att visa att man hör till. Som lösenord som agenter använder för att känna igen de rätta kontaktpersonerna. Eller som i den där gamla bibelberättelsen från domarboken. Där uttalet av shibbolett avslöjar vem som är vän och fiende. Men det är också... Och skärmigt att ha en egen terminologi som funkar bra för att prata om det som är relevant inom en viss grupp. Så den enda tråkiga baksidan är att det kan bli lite av ett hinder för nykomlingar som inte har lärt sig dialekten än och kan få svårt att hänga med i svängarna. Men jag upptäckte SF-fandom så tog jag till mig fanslangen med stor entusiasm. Kanske lite välstor, inte vet jag. Men som ordälskare vill jag verkligen försvara fanslangen. Det där med att vara välkomnande mot nybörjare, det tror jag det handlar inte så mycket om att välja enkla ord. Utan det handlar om att vara uppmärksam på vem som vill vara med och vara beredd att förklara om det behövs. Ett konstigt ord behöver ju bara vara okänt alla första gången det dyker upp. Och sen är det bekant. En del av fanslangen har ju smugits ut i den vidare världen och finns i andra fandomar också. Och i hackerslang till exempel. Och i en del spel- till exempel Munchkin. Och så finns ju filkmusiken då. Som också spritts i och förekommer utanför SF-anom också. Elektrobadur var inget filkband. Men nu ska ni få höra något mycket exklusivt. Vi gjorde nämligen en låt där texten kommer från en bok av Robert Silverberg. Dying Inside. Jättebra bok. Men av vissa anledningar så uppförde vi faktiskt inte den här låten. Och den var inte med på vår demo. Men nu har jag fått lov av Robert Silverberg själv att spela låten i det här poddavsnittet och bara här. Så varsågoda. Låt med text direkt från sista stycket i boken Dying Inside. It is very quiet. folk än säger att science fiction är så går det att hitta ett exempel på SF som inte passar in i den definitionen. Dying Inside är ju ett exempel på SF helt utan raketer som kanske inte ens utspelar sig i framtiden. Det är en där 60-tals SF med den inre rymden i fokus. jag kommer inte att vilja kalla det för SF alls. Men gränserna är inte så skarpa. Att ge sig in på att försöka ringa in vad SF egentligen är- det kan leda till oändliga diskussioner. Jag tröttnar ofta ganska snart på dem. Men jag vill läsa fler böcker. Science fiction har tagit med mig på massor av äventyr. Jag har vandrat över sanddyner där jättemaskar gömmer sig- och jag har åkt slädfartyg över isletter på en fryst värld. Jag har mött jättelika svävande gasvarelser i Jupiters atmosfär- men jag har också kommit tillbaka till jorden och sett den utifrån. En av de saker jag älskar med science fiction det är att riktigt bra SF kan få mig att se på vardagliga saker på ett nytt sätt. När jag föreställer mig andra planeter då blir min egen lite mer speciell. Jag kan se blå himmel och träd som fäller löven om hösten och känna att jag befinner mig på en väldigt speciell plats i rumtiden. Så min värld har sina alldeles särskilda förutsättningar och utmaningar. Och det är ju inte bara naturen. Om jag föreställer mig hur mitt samhälle och min kultur kan bli under nya förutsättningar- då får jag helt nya infallsvinklar på det som jag ser omkring mig. Vi upplever ju bara ett ögonblick i taget av en lång, lång, lång historia- det här nuet kan fortsätta in i en större blomstring och expansion, kanske fantastiska nya möjligheter i rymden eller cyberrymden eller i havet eller i miniaturisering eller vem vet vad. Eller också fortsätter det in i undergång och förvittring som Romarriket och Inkarriket och ett åtal av andra civilisationer har genomgått före oss. Det är spännande och ibland läskigt att föreställa sig. Och fantisera om hur det kan bli. Men det ger mig en grundkänsla också av att inget ligger fast. Förändring är helt enkelt oundviklig. Allt går över i något annat. Den där förändringen den kan drivas av teknologiska genombrott- eller av sociala omvälvningar eller av naturkatastrofer. Kanske möjligtvis rent av kontakt med utomjordingar. Men det som vi kan vara säkra på det är att tillvaron inte är konstant- det gäller ju inte bara tidigare perioder, utan oss själva och vår framtid också. Det gäller att vara redo för förändring. Beredd på att eh, parera eller ducka och rulla undan. Eller hoppa upp på tåget och hänga med. Att stå stilla går inte. Livet är som att cykla, det är en aktiv balans. Så, sådana där saker får jag ut av science fiction. Och det finns två uttryck jag gillar som beskriver de här sakerna jag har snuddat vid nu. Det ena är främmande göring, som har att göra med det där att få välbekanta saker att framstå som något annorlunda eller att visa saker från någon oväntad vinkel. Och det andra är sense of wonder. SF spelar ju ofta på en sorts svindelkänsla som för all del kan uppstå när saker och ting framstår i ett helt nytt ljus men som ofta handlar om att bli överväldigad av något som är så häftigt och imponerande att det liksom flixtrar i huvudet på en. Så för mig hänger Sense of Wonder ihop med att odla sinnet för att kunna bli förundrad. At the heart of wonder is the act of noticing. Det är en fin beskrivning som Robert Krulwich, han från Radiolab och Atish Bhatia har satt på sin gemensamma vetenskapsblogg. Det där uttrycket funderar jag på att sätta om varför min arbetsplats. För jag tror att det är väldigt sant. Att the heart of wonder is the act of noticing. Men jag tänker att SF, när den är som bäst- hjälper mig att lägga märke till detaljer i min verklighet. Jag är nämligen ganska förtjust i verkligheten. Men den får sitt riktiga skimmer- när den blir belyst liksom från sidan av fantastiken. Eskapism är också bra. För ibland kan var och en behöva fly från vardagen lite. För somliga av oss kan det vara en verklig livlina- när tillvaron inte är så bra som den skulle kunna vara- men det är ju bara en sida av saken. För bra fantastik kan också vara en hjälp att möta vardagsverkligheten. Ett stöd i ryggen. Eller en lins att se saker igenom. Eller en vägvisare till möjliga alternativ. Ja, så kan det vara en hobby. Och ett sätt att få vänner. Papper är trasig. krycklas ihop i små, små boll. Och sinnet blir försenat. Papper från i sig och drås i blir breda. Om sinnet ej kommer ut på fredag. Åh, oh, de får många. Att jag vet ej hur jag ska kunna hinna ut med sinnet innan det blir allt för sent. Med min mime är det allt för klemt. framåtningen är tråsig. Bräna knygglas upp i små, små bollar Och sinnet blir för senat Pappersframatningen är trasig och så trasig och orkar dig mera Det här var pappersframatningen är trasig, som du förstår. En inspelning från 1980. Texten lär var av David Nessla och den som sjunger i Erik Andersson. Låten handlar förstås om en sf viktigaste verktyg cirka 1980, nämligen stensilapparaten. Och nej, det brukar inte vara fråga om sådana där blåspritstensiler på lite blankt papper- som åtminstone jag brukade få i skolan. Sådana maskiner användes också till fanzin ibland. Men oftast så är det något helt annat. Nyligen var jag med i en annan podd som heter Fandompodden. Och uttryckte mig lite skeptiskt om det nostalgiska hyllandet av stencilapparater. Men så länge jag bara inte känner att det handlar om någon önskan om att leva upp till gamla ideal. Så tycker jag faktiskt att historia av det slaget är rätt kul. Och om jag ska berätta om mina 20 i fandom, då är fanzine-grejen faktiskt ett väldigt viktigt kapitel. Ett år efter min första SF-kongress och mitt första möte med fandom befann jag mig i exil. Jag pluggade tyska en termin i München på folkhögskola. Och det var ju roligt på många sätt och vis. Men medan jag satt och böjde starka verb så växte liksom en saknad i mig. Det fanns inga Uppsala fanns att dricka te eller öl med och prata om konstigheten nätterna igenom. Det här var en svår brist som varken kunde botas av Einsturzende Neubauten-konsert eller signerade Linda och Valentin-album eller långa rundvandringar bland raketdyser och tryckpressar på Deutsches museum. Jag hade ju nya kompisar, men de träffade jag ju inte på långa vägar lika mycket som jag hade varit van att umgås med folk där hemma. Och jag hade inte internet tillgång, om någon undrar. Mer än ytterst sporadiskt på något särskilt internetkafé. Så lösningen blev att göra ett fanzin. Tidigare hade det funnits lite lösa planer, men ingen stor motivation. Men nu blev det verkligen mitt stora fritidsprojekt. Resultatet var nog ganska långt från fantastiskt. Men det blev i alla fall. Jag skrev ut i ett exemplar från folkhögskolans elevdator. Och så stoppade jag det i ett fint kuvert och adresserade det till Uppsala. Höst och kyrkogårdar hette det. Ja, det kan ju låta lite melodramatiskt, men det är saker som jag gillar. Hösten brukar få mig att känna mig levande och glad, konstigt nog. Och kyrkogårdar är vackra platser och ger en känsla av tidens gång på något sätt. Så jag hade alltså gjort mitt första fanzin och det var något som lossnade verkligen. Annars hade jag sällan lyckats skriva en hel och fullständig text. Inte ens svenska uppsatta i skolan. De blev en katastrof efter den andra. Jag läste en massa men jag kunde inte skriva. Inte förrän jag kände det där tvingande behovet av att höra av mig. Ja, det gav mer smak. Efter det där fanns det ingen hejd. Jag blev... Aldrig riktigt hyperproduktiv precis. Men jag kunde inte låta bli att hela tiden ha ett nytt fansin på gång. Så det var nog på det sättet jag faktiskt lärde mig att skriva någorlunda. Jag lär mig fortfarande. Men numera har det blivit mitt jobb. Så jag befinner mig nog något trappsteg över ren nybörjare. I fansinfandom så utvecklade jag också lite antydningar till publicistiska ambitioner. Värvade in texter av andra och jag vill alltid göra varje nummer bättre än det förra, eller åtminstone testa något nytt. Men fansinfandom handlar ju också om mer än bara att mangla ut sina egna produkter. Fansin är faktiskt något socialt. Traditionellt så kostar SF-fansin ingenting, utan oftast så byter man dem med varann, eller får de i utbyte mot att skicka insändare. Insändarsidorna är verkligen halva poängen i vissa fansin. Det finns fansinklubbar också, där man skickar ut sina alster till varandra. APA kallas det Amateur Press Association. Ofta så kan det vara så att varje medlem skickar in ett par sidor i tillräckligt många exemplar till en central samordnare som häftar ihop alla bidrag till en bunt och skickar ut till var och en av medlemmarna. Ja, du får tänka på att det är en gammal uppfinning det här, som fanns många decennier före internet. Ja, amatörpress fanns ju faktiskt även innan sf fann de en stöck upp på kartan. I Sverige fanns det en sån förening som överlevde rätt långt fram i tiden. Den hette SFF, vilket ursprungligen stod för Stocksunds fansinförening. Där handlade det om att ta emot hela tidningar- och varannan månad samla ihop det som kommit in och skicka ut till medlemmarna. Ja, jag har gjort det där några gånger. Jag var ordförande i flera år- Föreningen hade också ett eget fansin, SFF-bulletin. Och redaktörskapet för den roterade bland medlemmarna. SFF-bulletinen, den kopierades gratis på en kopieringsmaskin. Ja, det var en vanlig fotostatmaskin om någon undrar, som fanns i Stockholm i alla fall. Så då gällde det ju att ta med dit och göra det. Det samordnade jag väldigt smidigt med mitt riktigt stora fansinåtagande. Jag var nämligen också en sorts bibliotekarie. Det finns en stiftelse som heter Alvar Appeltofts minnesfond. Kanske så har du varit på en SF-kongress på senare år och stött på stiftelsens antikvariat. Men för länge sedan hade Alvarfonden faktiskt en lokal. Och den lokalen innehöll inte bara en kopieringsmaskin utan ett stort lager med skänkta pappersfansin. Och så fanns en dator med ett gammalt databasprogram på. Jag tog över den här uppgiften att katalogisera samlingen och därför tillbringade jag ett större antal lördagar i tallkrogen i en jättetråkig källare, utan toalett. Ett nummer efter ett annat, både svenskt och utländskt. Det mesta gjort mellan 50-talet och 80-talet. En del av dem var väldigt vackra stencilerade saker med jättegenomtänkt utformning. Och andra mer haft sitt framställda hästverk. Någon hade gett sin på att göra ett fansin om dagen. Och någon annan satsade mer på proffsig framtoning och offsettryck. Det fanns mycket kreativitet, många ambitioner. Jag älskar sånt. Tyvärr kunde stiftelsen inte ha kvar sin lokal. Och alla svenska fansin som låg i den där källaren skänktes till Kungliga biblioteket. Tillsammans med min katalog i två olika filformat. Jag undrar ja. jag undrar om den samlingen bara stod glömd i ett hörn. Eller om någon kommer att gå igenom den och göra den sökbar. Och i vilket fall som helst fortsatte jag göra mina egna fansin också. Men 2010 gjorde jag ett nummer med steampunk-tema. Och efter det hade jag kanske nått så långt jag kunde. För ambitionsnivån den, den blev liksom högre och högre. Och till slut så... Var det för svårt att bli färdig med någonting? Så efter 2010 har jag bara gjort smärre apabidrag. Men samtidigt har jag ju bloggen och podden nu då. Och ingen brist på att uttrycka mig kring mina intressen. Och vem vet, någon gång kanske jag gör ett fanzine igen. Numera hör jag ju även till de lyckliga som kan få betalt för att skriva. Inte kanske så mycket för texter om science fiction och livet i fandom- men det här för sånt som handlar om rymden. reminds mm. us that all flesh is grass... And history's lamps blow up But the eagle has landed Tell your children when Far stars burn And people and planets Age Life's crown passes To younger lands Time sweeps the dust Of hope from her hands And turns another page For the prickar i ett svart mörker och så ritande rymdraketer. Det är skådeplatser för mängder av drömmar och förhoppningar och rymden är en tillförlitlig källa till existentiell svindel när det känns som om det behövs lite perspektiv på tillvaron. Jag har förstått att för somliga är det lite skräckbetonat att stirra ut i mörkret men för andra är det ju ren terapi. Jag vet inte hur många av er som lyssnar på detta som inte känner mig personligen. Men som ni säkert har förstått så är entusiasm lite av min specialitet. Jag är bra på att tycka om saker. Fast faktum är att jag också är bra på att vara lite avvaktande. Rent av skeptisk. Jag älskar ju rymdsvärmeri. Men ibland vill jag liksom dra öronen åt mig. Det går inte att låta bli att bli lite skärmad av Elon Musk när han pratar om sina drömmar att göra mänskligheten till invånare på flera planeter. Men jag avskyr också verkligen pratet om att inte lägga alla ägg i samma korg och sådär. Så här va. Astronauter pratar om hur de har blivit mer måna om jorden efter att ha sett den utifrån. Men ibland blir jag orolig för att andra som sitter här på jorden ska rikta blicken ut och få för sig att våran hemplanet inte är livsnödvändig. Vi borde inte odla den här tanken om att om vi förstör den här planeten så kan vi bara bege oss till någon annan. Det där med att resa i rymden är svårare än man kan tro. På 1800-talet gick det att skriva om kanonskott mot månen och att andas i rymden. Fram till kanske 50-talet eller något så hade de flesta främmande planeter i SF-litteraturen Luft som gick att andas. Och sen har det liksom gått ut för eftersom vi vet mer. Ända till romanen Aurora av Kim Stanley Robinson. Där ställer frågan, tänk om vi inte alls kan överleva i längden utanför vår egen planet? Och även om det inte är på det sättet så är ju raketfärder inget för svaga och umtåliga personer. Och det är det sätt vi just nu har att komma ut i rymden. Fast det är ju ett väldigt svårt och dyrt sätt att komma ut i rymden som aldrig någon speciellt stor del av mänskligheten kommer att ha tillgång till. Ja, jag är inte så värst pessimistisk av mig. Men jag blir skeptisk inför allt för storslagna förutsägelser eller för höga förhoppningar. Vi vet ju så lite om vår plats i historien. Om förutsättningarna för högteknologiska civilisationer att alls överleva i längden. Och så finns det mängder med följdfrågor- hur måste vi anpassa oss och våra kroppar för att kunna leva i andra miljöer? Och hur ska vi kunna åstadkomma fungerande och stabila ekosystem där? Och de här knöligheterna gäller en massa andra SFID också. Vi vet ju ingenting om ifall det skulle kunna gå att ladda upp en människa i en dator. Och vad det ens skulle betyda att det fortfarande är en människa sen. Och vi har svårt att komma överens om vad vi alls menar med artificiell intelligens- Alltså, jag verkligen älskar tankelekar och storslagna visioner och roliga spekulationer. Och jag är helt säker på att vi människor behöver dem för att kunna se på vårt hem i rymdtiden med öppna ögon. Men det gäller att hålla tungan rätt i munnen och inte finta bort sig själv. Fortsätt drömma, men glöm inte bort att ta i tur med det som finns framför näsan. Det gäller själva SF-fandom också. Fandom är ibland hopp. Löst bemängd av intriger och bråk. Och har sin beskärda del av ledsna hundvalpar och andra dumheter. Men de bra sakerna finns också. Och de är verkligen värda att ta vara på. I de finns gemenskap och kreativitet och roliga diskussioner. Och initierade inlägg om framtiden, teknik och inte minst litteratur. Och science fiction själv. Det lyder visserligen liksom allt annat under Sturgeons lag att 90% av allt är skit. Men bland det som är dåligt så kan en del vara sånt jag gillar i alla fall. Och bland det som är bra, där finns det ju rent guld att hämta. Och rymden, ja människor är ju i rymden. Och det, det är häftigt nog som det är. Även om jag fortfarande väntar på min månbas och mina roterande och nilrymdstationer. Men mänskligheterna satt en landare på en komet och robotar på Mars och fått närbilder av Pluto. Det är inte illa det för den som förmår att se saker omkring sig och inte bara kollas bort av förutfattade meningar om hur det borde vara. Världen är fantastisk och jag lever i framtiden. Och så har jag mängder av böcker kvar att läsa. Jag heter Anna Davor kallas för Åka. Och det här var mitt höstprogram. Det är ett specialavsnitt av podden Gårdagens värld idag igen. Många tack till Ellie Goldberg på Prometheus Music som lät mig spela ett par låtar här i podden och skaffade låtskrivarnas medgivande också. Tack till Robert Silverberg som efter en del turer lärt mig spela en sjungen del av hans bok här i podden. Tack till Erik Andersson för pappersfrågmatningen är trasig. Och... Tack till Björn Lindström som gjorde elektrobadurmusiken. Slutligen tack till folk och fans av alla slag i Annien som har hängt med genom de här åren. Vi hörs.